Prezentarea. Reguli elementare. Cine și cui se prezintă. Se prezintă bărbatul femei, se prezintă cel mai tânăr, celui mai în vârstă. Se prezintă inferiorul superiorului, subordonatul șefului. Într-un cuvânt, se prezintă rangul inferior, celui superior. Prin urmare, este incorect să-l prezinți pe domnul director, unui funcționar sau să prezinți o doamnă unui domn, cu excepția câtorva cazuri pe care le voi menționa mai departe. Ca să fie clar de la început, trebuie spus că persoana care face prezentarea are de rostit două nume. Întâi pe al superiorului, doamnă, domn în vârstă personalitate, apoi pe al inferiorului, tânăr, subaltern, tânăr. Doamnă Ionescu, aceasta este persoana în vârstă, și e și doamnă, vi-l prezint pe domnul Rădulescu, șeful secției pe care o vizităm. Prioritatea a avut doamna chiar dacă este o modestă pensionară, în vreme ce domnul este o persoană importantă. Dar dacă domnul ar fi fost totuși o mare personalitate sau ar fi ocupat o înaltă funcție publică, ministru de pildă, întâi rostești numele lui ori doar funcția, iar apoi numele doamnei Ionescu. Important este să stabilim cine are prioritate. Aceasta va fi persoana cărei se rostește numele, dar de prezentat îi se prezintă persoana cu rangul inferior. Cum decurge prezentarea? Domnul X, un tânăr ziarist, este invitat undeva în același timp cu domnul Y, scriitor de renume. După cină, domnul X roagă pe prietenul său, domnul Z, deci a treia persoană, să-l prezinte cu prima ocazie domnului Y. Să-l prezinte deoarece domnul X este mai tânăr și mai puțin important decât celebrul scriitor. Momentul așteptat se-i vește. Întovărășit de prietenul său, domnul Z, se îndreaptă către domnul Y, care tocmai a rămas singur și îi spune Domnule director. Este vorba de domnul Y. Îmi permite să vi-l prezint pe prietenul meu, Domnul X? Domnul X? Domnul Y. Formula de prezentare este însoțită de o mișcare abia schițată a corpului către persoana nominalizată, domnul X. Cele două persoane astfel prezentate se înclină una spre cealaltă, domnul X cu o nuanță de respect mai marcată decât domnul Y. Acesta, aproape în același timp, îi întinde mâna domnului X. Analizând această prezentare, putem să formulăm câteva reguli de bază. Domnul X tânăruziaris trebuie prezentat celebre personalități care este domnul Y după regula inferiorul superiorului. În absența stăpânului casei, un prieten intim poate fi cel care face prezentările. O înclinare reciprocă însoțește prezentarea după care urmează strângerea de mână. Cei doi domni se cunosc acum și prezentarea l-a dat dreptul să aibă relații mondene, ceea ce după regulile stricte ale politeții nu era posibil înainte. În prezentare se spune numele. Când vă este prezentat cineva, se poate întâmpla să nu înțelegeți sau să nu-i rețineți numele. În acest caz, cereți pur și simplu să vi se repete. Este mai bine așa decât să îl stâlciți. Dacă preferați o cale mai discretă, Așteptați ca persoana care a făcut prezentările să rămână singură și rugați-o să vă mai spună odată numele cu pricină. Uneori, după ce se face o prezentare, se instalează însă o tăcere stânjenitoare. Este rolul celui care a făcut prezentarea, de obicei gazda, să înceapă o conversație în care va lua și el parte, măcar la început. Dar nu este deloc ușor să începe o conversație. De regulă, persoana care face prezentarea trebuie să o completeze prin câteva cuvinte amabile despre cei care se întâlnesc pentru prima dată. Este greu să caracterizezi pe cineva rapid, dar e de datoria celui care prezintă s-o facă, astfel ca persoana în cauză să scape de stânjeneală. În niciun caz nu vom vorbi despre situația lor financiară. De asemenea, este de prost gust să dăm amănunte despre viața particulară a celor prezentați sau să discutăm la nesfârșit despre meseria acestora. Când facem prezentările, trebuie să avem o atitudine naturală, nu vom afișa o politețe exagerată, dar nici nu vom arbora un aer superior. Vom fi pur și simplu amabili. Ce facem cu aspeții care stau pe scaune? Prima regulă. Un bărbat se ridică întotdeauna când este prezentată o persoană. Singura excepție o constituie infirmii sau bolnavii normali. A doua regulă. O femeie poate rămâne pe scaun. Această regulă poate avea însă și derogări. Dacă este vorba de o tânără, ea trebuie să ridice când e prezentată unei doamne sau unui domn mult mai în vârstă decât ea. Regula este mai generală însă. Când se fac prezentările sau în cadrul unor discuții, tinerii nu vor sta jos în prezența persoanelor mai în vârstă aflate în picioare. Dacă este vorba despre un bătrân, este politicos, dar nu obligatoriu, să ridice și femeile. Dacă este vorba despre o doamnă în vârstă, se va ridica în picioare toată asistența când se stă de vorbă în grup. Cum faci când trebuie să te prezinți singur? Astăzi, a te prezenta singur în viața socială, particulară sau profesională, nu mai e deloc o îndrăzneală sau o impertinență. Autoprezentarea se face de obicei când numărul de musafiri e prea mare sau pur și simplu când gazda a uitat să ne prezinte. De asemenea, un delegat la un congres trebuie să prezinte el însuși vecinilor de masă sau de reuniune. Bunele maniere cercă într-o societate, un domn mai în vârstă se autoprezinte unuia mai tânăr. Ca să evite o situație penibilă, o tăcere prelungită, se poate autoprezenta și un tânăr unui dom mai în vârstă sau unei doamne cu condiția să nu întindă primul mâna, ci pur și simplu să spună doar numele. Când intrăm într-un birou unde nu suntem cunoscuți sau într-o întreprindere, ca reprezentant al unei firme, trebuie să ne prezentăm directorului ca și celui cu care avem de discutat. Dacă o anticameră, adică secretariatul, ne desparte de persoana pe care urmează să o întâlnim, îi putem transmite o carte de vizită după ce întâi ne-am prezentat secretarii. Cum ne autoprezentăm? Un bărbat va spune Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Mihai Grigorovici. Dacă este deosebit de curtenitor, va adăuga o frază de genul Mă scuzați că mă prezint singur, dar cum gazda este foarte ocupată, îmi permit să o fac eu. Dacă intrăm într-un birou, vom spune sunt inginerul Horia Nicolaescu și doresc să vorbesc cu domnul X. În rest, regulile cunoscute rămân valabile. Cel mai tânăr se prezintă celui mai în vârstă, inferiorul superiorului, domnul doamnei. În viața publică pot exista însă și excepții. Un vizitator mai în vârstă se prezintă directorului mai tânăr, deoarece se aplică regula, inferiorul se adresează superiorului. Când te prezint singur, trebuie să fii atent la enunțarea titlurilor, și să te hotărăști la unul dintre ele. fie un grad universitar, o profesie, dar atât. Va câștiga enorm în ochii tuturor cel care se prezintă simplu, Mihai Popescu sau cea care se prezintă Laura Ionescu și despre care aflăm ulterior că sunt profesori universitari și au susținut un doctorat strălucit la Roma sau la Sorbona.